Pozdravljeni in pozdravljene v novi oddaji za ljubimcev. V prejšnji oddaji smo načeli, danes pa nadaljujemo s predstavitvami iz dveh nedavnih posvetov z področja poučevanja filozofije za otroke in srednješolskega predmeta filozofija, ki sta v mesecu aprilu potekala na pedagoški fakulteti univerze na Primorskem in na oddelku za filozofijo univerze v Mariboru. V današnji oddaji se bomo v zbranih odlomkih dotaknili še treh na posvetih predstavljenih prispevkov. V vodoma bomo prisluhnili posnetku predstavitve profesorja in doktorja filozofije Tomaža Grošovnika, ki je na posvetu, kdo je dobra učiteljica ali dober učitelj filozofije, spregovoril o relevantnosti Platonove prispodobe v otlini za poučevanje v 21. stoletju. Iz posveta Filozofija za otroke, pretekle izkušnje, prihodni izzivi pa bomo prisluhnili predstavitvi študentke Lucije Brečko z naslovom Percepcija filozofija za otroke pri učiteljih razrednega pouka na osnovnih šolah na Savinskem in praktični izkušnji dela za začetno skupino pri filozofiji za otroke profesorice Ane Marije Grum. Želimo vam prijetno poslušanje. Na četrtem, enodnevnem posvetu o statusu filozofije v šoli, ki je potekal na oddelku za filozofijo univerze v Mariboru, smo pod naslovom, kdo je dobra učiteljica ali dober učitelj filozofije, govorili o vprašanju statusa učitelja filozofije. Profesor in doktor filozofije Tomaš Grošovnik, sicer docent in znanstveni sodelavec na univerzi na Primorskem, je pregovoril o relevantnosti v Platonove prispodobe o za poučevanje v 21. stoletju. Platonova prispodoba o ki jo najdemo na začetku sedme knjige države, sebuje verjetno eno najznamenitejših in najzgodnejših kritik tako imenovanega transmisijskega modela poučevanja, torej ideje, da je poučevanje prenos vednosti iz na naučenca. Platon tam poudarja, da je vzgoja veščina za obrnitve in nevsajanja vida, ter tako poudari, da je vloga učitelja predvsem v preusmerjanju pogleda učenca, tako da ta sam zagleda resnico na pravilen način. Ideja, ki jo predstavi Platon, je živa še danes in se zrcali, da nimo v takšnih učnih tehnikah kot je neosokratski dialog, kjer je naloga vodje ta, da sodelujočim nesiljuje svojega mnenja temveč zgolj moderira pogovor čeče se skupnosti. V prispevku je dr. Grošovnik posebno pozornost namenil še neki drugi pomembni točki prispodobe o votlini in sicer uporo proti sprejemanju novih informacij o svetu zunaj votline, ki se pojavi prijetnikih potem, ko jih osvobojenec, ko se vrne v votlino, skuša podočiti o njihovem dejanskem bivanskem stanju. Dr. Tomaš Grošovnik. Zdaj, to, kar bom tukaj povedal, jaz dejansko na svojih predavanjih na predšolski razboj in razredne pouke, učim na univerzi na Primorskem, pa tudi na pedagogiki, če imam kakšno predavanje v bistvu, o filozofiji, edukacije, izvedem predavanje tako, da preberemo pri spodobu v in potem izpostavimo neke ključne uh, momente, uh, ki se uh, pojavijo v njej. Tako da v bi bistvu se to, kar bom vam povedal, je neka oblika tega, no, kar naredimo uh, za študente, tako da lahko tudi potem posledično uh, presodite uh, moj, če hočete, učni načrt za moje študente. Dobro, zdaj, prva stvar, ki je mene nekako šokirala, ko sem dejansko pred letem, nekako je to pet ali šest let zdaj nazaj že, ko sem se pripravljal, ko sem dobil ta predmet filozofije vzgoje in potem sem, nekoih eh, nič bomo, bomo pač pogledali filozofe različne, kaj so rekli o problematiki vzgojem, potem sem nekako začel pri Platonu, pri Sokratu, pri Platonu in potem sem šel v grad pri spodobo obotljeni in sem bil pravzaprav šokiran, Uh, zaradi tega, kar sem ugotovil, da govori o resnici o vzgoji in ne toliko o ontologiji, kar je bil moj občutek do takrat. Ne. Namreč na študijo, koliko sem se spomnil, smo vedno Platonovu prispodobo obotljeni omenjali v navezavi na prispodobo o daljici, ki se pojavi v v knjigi prej in smo potem govorili ne, o tej ločnici med uh, Viderzom in Bitjo in potem nikoli v resnici nismo brali prispodobijo vodljeni na faksu, ampak smo se vse samo za DTV, Atlas, uh, naučili. Smo pa kar ke Heidebru uh, in brali njegovo kritiko <laughs> Platona v tej točki, tako da prispodoba v, v mojej glavi nekako, potem ko sem se začel zanimati tudi za uh, umetnostno zgodovino, bla bolj ta neka podoba, ne, neke ontologije. Potem pa sem ugotovil, da se dejansko besedilo sedme knjige države začne uh, z eksplicitno navezavo na vzgojo. In sicer vse to pa mora zdaj, dragi glopon, mislim, da gre tako povezati za vzgojo. In potem je dejansko razprava, ki sledi, navezan, povezana za to problematiko vzgoje. In na koncu no zaključek je ta, da vzgoja ni tako da bi prenašali vid v oči slepega, ne? se pravi, je kritika tega transmisijskega modela poučevanja. Ideja v je ta, da mora vsak sam, vsak ima že sam vid. Naloge učitelja je ta, da, da, da, da, da učenca nauči samo gledati pravilne stvari. Platon uporabi besedno zveza. vzgoja je veščina za obrnitve, ne? se pravi, ti samo za zaobrneš ne? učenca, diarka, študenta, kogakoli, da gleda ne, z rezumem, ki ga že ima, da vsmeriš njegovo pozornost na pravo, pravo stvar. In ta ideja seveda potem navežemo to na neusokratski dialog in vadimo neusokratski dialog, povežemo z idejo vode v neosokratskem dialogu, ne, ki je tudi ta, da vodja naj ne, ne bi osebinjsko se vmešalo, ne, v debatu, bi bil, samo, bi bil samo moderator debater, se pravi, bi samo usmerjal, če želite, ne, študente, da sami, oziroma sodelujoče, da sami pridejo do znanja potem dejansko na ta način izpostavimo neko relevantnost uh, tega 2400, recimo, let starega besedila, ne, ne. In vziv študentov je ta, da so vsi, a, vsi takole, a, berejo prispodobo v otlinje. Ne? A, tisti, ki prvi slišajo v danju, no? moram reči, da iz leta v leto je več takih študentov, ki nikoli prej niso bili deležni poukaj iz filozofije, kar je malo zaskrbljivoče. ki se prvi srečajo za prispodobo v otlinji. A, potem jim povem še, da obstaja prilagojena verzija za filozofijo za otroke za Alfa, nekateri potem to dejansko praktično bilo izvedel z otroci. Ne? Potem celo so rizbice, otroci naredijo rizbice, genialne rizbice, ne podobijo etnikov odlinja, ampak nekateri narišajo tudi sem avtomobilček, recimo, kako vdo. Kak, no, skratka, je na ta način potem to je neko centralno sporočilo, ki jim ga prenezem. Vendar pa, in to je pa rad danes v pa ima pri v še nek drug zelo močen moment, ki mene osebno v bolj zanima kot ta kritika transcendentskega modela z vrednosti. In to je v bistvu uh, problem, ki, uh, ki je povezan z uh, nepripravljenostjo etnikov, da bi poslušali osobojenca, ko se ta vrne nazaj v vtini. In ta moment, recimo da rečemo temu tem uporu proti vednosti, ne, to ne žel, gospod profesor, ne želim vedeti, to tudi včasih slišim, od koga nočemo vedeti. Ne. Skratka, ta moment, da neko noče sliša za desnica, da noče vide, to je tudi nekaj, kar me v bistvu še bolj zanima v sklopu te prispodobe o vodlini. Ker se sam, nekateri pa že veste, ne, ukvarjam ravno s tem problemom zanikanja, skepticizma, izogibanja uh, vednosti. In mi je zelo zanimivo, da se to pojavi v Platon, bi pri spodobji v vodlini, tam, ko Platon reče, no, dragi tevkom, zdaj pa si zamisli, kaj bi se zgodilo, če bi se ta osobojenic izlezi, potem, ko se je že navaril na bel dan, vrno v vodlino, in doprideta do zaključka no, nekako, da je, ne, je zelo nesokratski v svojih dialogih, kot vema, ker v bistvu, druh svoje sogovorenje, ko poradil sem zato da mu reče, ja, tako je Sokrat, ja, ustrinjam se tako Sokrat. Ne? In dejansko, no, Sokrat pravzaprav sam tu izpelja povanto, da bi takega človeka na koncu etniki ubili. Zakaj bi ga ubili? Um, verjetno zaradi tega, ker bi ogrožal njihov sistem vednosti, njihov sistem funkcioniranja. Malo predtem, malo zatem, govori, da etnike v godlini drug drugemu podeljujejo priznanja za to, kdo je najboljši v tem v prepoznavanju sens, ne? če si sence pravice in tako naprej. In zdaj, če bi ta osobojenje se vrnil v vodlina in bi e, poslušajte, to kot vi počnete se sence, to je brez zveze. Bi v resnici uh, obrazil njihovo avtoriteto. Ne? Pravzaprav, vse nagrade, vse priznanje bi na koncu nič vredne. Ne? In verjetno je, uh, verjetno je zaradi tega sklepam, da ni to eksplicitno rečeno v samem veseliju, Ampak sledujem, da plata ima no, visih to, ne, da, da, zaradi, da bi zaradi tega prišel do nekega upora proti temu, temu messengerju, ne, temu, ki je neko sporočino neki drugi resnici. In zdaj, ta moment zanikanja se meni osebno, Uh, in iz tega, no, tega potem ko uvede ta moment zanikanja v tem temo potem plato uspejo svojo kritiko transmisijskega modela poučevanja ker reče da pravzaprav ne moreš nekoga v nekaj pripričati, ampak ne? mora sam videti, da moraš sam videti, da obstaja in drug svet, še šele potem bo, uh, bo lahko resnico to uh, sprejel, ne? Uh, tako da to se mi zdi je zelo pomembno moment v predspodobju vodlini, ki, ne vem, vse sam sem ga zanemaril, no, Ni, nisem, sem imel, dokaj nisem ponovno šel v prad predspodobje vodlini, nisem imel te strukture v glade. In da pravzaprav iz tega momenta zanikanja potem pride do ideje kritike a, transmisijskega modljena vrednosti. Se mi zdi, da je ta moment izogivanja vednosti moča, da dosti krat na juno predpostavljamo, da se bodo ljudje radi učili, ne, da so vedoželjni, danes se mi zdi vlada ta tudi mogoče malo ideologija, ne, vsi smo radovedni, vsi smo vedoželjni radi, imamo nove informacije. Mislim, da ni tako, ne? da je vseh polovica v nas tudi nek konzervativni moment tega, da ne želimo vedeti za, nekoje, za neke nove stvari, ne, ne želimo vedeti še posebej ne za tiste resnice ali pa desa, ki bi ogrozile nek naš vprečen način funkcioniranja. In tu se mi seveda zastavi potem vprašanje, kaj lahko učitelji naredimo pri tem, da bi pomagali vsem skupaj ne, nekako omehčati ta uh, uh, impuls uh, izogibanja vednosti. In zdaj, pred česnimi dnevi, sem, ko smo imeli ta našega sem imel celo, in to sem tudi danes misel na kratko prikazati, če enkrat pa zdaj mi nimamo projektorja. Se je en primer, ko se dejansko med 4 do 6 letnimi otroci, se mi zdi že pojavi že enak moment, ne? Fante v pogovoru nikakor noče sprejeti, da je ta temu fantastična scena za filozofijo za otroke. Ne? Otroci se med samo zapletajo v pogovor, vzgojiteljica je pravzaprav prav čisti, ko sem spremlja jih, punčka argumentira, fante, ki pomaga, vse njene argumente, demonstrira ne? temu drugem otrokem. pa drugi otrok, ostavno noče je sprejeti, da jaz da se moti. Ne? In potem nehajo za to debato, grejo naprej in se čas, čas zopet, zopet pojavi ta fante, ki vstraja na istem mestu, na istem na iste biti, ki jo je imel prej. Se mi zdi, da je tak nekaj, neka lepa ilustracija tema, ne? da enostavno sam učenje neke argumentacije nam ne pomaga, če hkrati ne spodbujamo veliko ljudi v, pri tem, da a, a, moramo biti nekako odkriti oziroma biti pripravljeni tudi sprejemati spremati resnice, tudi takrat, kada vam je nelagodno, tudi takrat, ko to pomeni, da moramo priznat svojo zmoto. Um, in takrat sem potel iz tega izpeljati to, ne, da je verjetno potrebno tudi neke vrljine mišljenja, govarni, ne govori, ne samo stroko logiško argumentacijo, ker ta naprav zapravo lahko sem pomagal včasih pri različnih takšnih um, in drugačnih um, racionalizacijah. Tako da ta, ta moment uh, uh, me zanima, ne? in zdaj nekako potem ko smo zaključili uh, v Kopru se potem sedino uh, skupali terjahna nazaj v Ljubljano in se mi zdi, ona res lepo to povedala, da se prav spomnim ne bi je zelo močo pa na njo preneso odgovornost za, za to, kar bom zdaj rekel, ampak krati bo tudi ne bi rad sam prodajal nekega znanja, ki mogoče ni moje, ampak mislim, da je se bila krati rekla nekaj takega, da je pravzaprav naloga učitelja tudi ta, da omogoči učencu to, da se ta uh, uh, uh, moti, lahko moti na nek uh, rekel temo, uh, da, se, da se nauči moti. No, se mi zdi, da je to, to tudi, ne, ne samo prenos zvednosti, kaj se bomo naučili, Dajemo podarik na to seveda, to je zelo pomemben del tega, kako se učimo. In tudi ta se mi zdi, da se naučimo motiti, ne, da lahko sprememo svojo zmoto, um, da, da mogoče tudi ne nekako ustvarimo neko okolje, v katerem uh, zmota ni ni tretirana kot, uh, kot to, da, da si neumen, da si, ne vem, da, da ne znaš razmišljati, um, da, da, da si slavno razmišljati. Tako da se mi zdi, uh, ja, ta, ne, naučiti se, moditi, uh, da je to tudi uh, nekaj pomembna stvar, ki jo moramo uh, prenesti na učence, uh, uh, uh, dijake, študente. loved some book, and rather than lose it, he learned it, and uh, we came together. We're a minority of undesirables crying out in the wilderness. But it won't always be so. One day we shall be called on one by one to recite what we've learned, and then books will be printed again. And when the next uh, age of darkness comes, those who come after us will do again as we have done. Zofini. Ljubimci. Na pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem je letos aprila potekal prvi posvet z naslovom Filozofija za otroke pretekle izkušnje prihodni izzivi. Program filozofija za otroke, ki ga je v 70-ih letih prejšnjega stoletja zasnoval Matthew Lipman in se je uveljavil kot program, ki lahko pomembno prispeva k rosničevanju nekaterih bistvenih ciljev na področju vzgoje in izobraževanja, kot so kritičnost, ustvarjalnost, pluralnost, avtonomnost, demokratičnost, v Sloveniji ni novost. Že v 90-ih letih smo se srečali s posameznimi poskusi uvajanja te prakse, ki temelji na samostojnem razmišljanju učencev v naš šolski prostor. Pozneje, ko je prišlo do preoblikovanja zasnove osnovne šole, je ta program postal eden izmed izbirnih predmetov v novi devetletki. Poleg tega revija Filozofija na maturi in spletna stran Zofij in Lubinci, že vrsto let ponuja ta strokovno platformo za izmenjavo idej, izkušenj in materiala, povezanega z izvajanjem tega programa, ne manjka pa tudi seminarjev, prevodov in monografskih publikacij, ki se ukvarjajo s to tematiko. Kljub desetletnim izkušnjam, zanimanju za program in možnostim, ki so na voljo za njegovo izvedbo, pa se pogosto pojavljajo pomisliki, da filozofija za otroke v Sloveniji še zmerje v začetni fazi svojega razvoja in da bi za njeno vidnejšo prisotnost bilo potrebno storiti več. Predvsem se javlja potreba, da bi se strokovnjaki in učitelji, ki se okvarjajo s filozofijo za otroke, še tesneje povezali, izmenjali izkušnje in posledično obokatili program. Slednjo je nagovarjal znanstveni sestanek z zvirnimi prispevki, ki so se ukvarjali tako za statusom filozofije za otroke, kot tudi s prakso in poznavanjem tega programa pri nas in natuje. Studentka Pedagoške fakultete Univerza na Primorskem, Lucija Brečko, se je lotila raziskave o percepciji filozofije za otroke pri očiteljih razrednega pouka na osnovnih šolah na Savinskem. Z raziskavo, ki so jo izvedli v okviru magisterskega dela, so želeli izvedeti, kakšna je prepoznavnost programa Filozofija za otroke med učitelji razrednega pouka na Savinskem. Ugotovili so, da je med učitelji zelo veliko takšnih, ki za program še niso slišali. Kljub temu je odstotek tistih, ki se jim zdi, da je filozofija primerna za prvo trijado, dokaj velik. Še vedno pa je veliko učiteljev, ki zaradi svojega mnenja o neprimernosti filozofije za prvo trijado filozofskih diskusij svojim učencem ne omogočijo oziroma jih ne spodbujajo. Učitelji so pri navajanju filozofskih vprašanj navajali tudi vprašanja, ki niso filozofska. Ko pa so jih prosili, da navedejo, kakšne so po njihovem mnenju glavne značilnosti filozofskih vprašanj, so bile njihove razlage ostrezne. Pokazalo se je torej, da poznajo in razumejo teorijo, ki pa jo vsi ne znajo pravilno prenesti v prakso. Hipoteze, da bodo pri odgovorih na anketna vprašanja obstajale statistično značilne razlike med učitelji glede na starost, predhodno seznanjenost filozofijo in predhodno seznanjenost programom filozofijo za otroke, so skoraj pri vseh vprašanjih v celoti vrgli. Posamezne hipoteze so bile le pri nekaterih vprašanjih delno potrjene. Lucia Brečko Mi smo se uh, s profesorjem Tomažem, ki je bil moj mentor pri ministerstvi neologi, lotili uh, raziskovanja in sicer se nam je uh, porodila ideja, da raziščemo, kakšen pa je dejanski položaj filozofije v osnovnih šolah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 Pogosto 12%, 12 odstotkov, potem 42 odstotkov občasno in 44 odstotkov nikoli. Tudi tu so bile zavržene vse naše hipoteze, kot vidite. A ne? Naslednje vprašanje. Filozofska vprašanja ali teme, o katerih učitelji razpravljajo z učenci. Tukaj smo im pa dali uh, odprto vprašanje, saj smo želeli izvedeti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 mogli razbrati ali so filozofska ali filozofska niso in tista ki so filozofska, ne? Med ne filozofska. Vprašanja smo te med ne filozofske teme oziroma vprašanja smo vrstili tele pojave, zakaj je modro nebo. To so njihovi dobesedni odgovori, kaj misliš bi bilo, če na svetu ne bi bilo zraka, zakaj je trava zelena, čustvovanja, čustva, zakaj smo veseli in žalostni, kako se ljudje počutijo, ko, so, ko se kdo jezi. Torej, čustva in čustvovanja, to smo tudi uvrstili med, nekako sva s profesorjem uvrstila med nefilozofska vprašanja. Ne?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 da ne vidijo te povezave. A ne? In uh, še epistemologija o učenju in znanju. En odgovor je bil iz tega področja. Tako da bilo jih je kar nekaja. Ne? Bilo je pa je tudi nekaj tistih, ki niso bila filozofska. Uh, in kot bomo videli v nadaljevanju, oziroma če si kar pogledamo, mnenja učiteljev o glavnih značilnostih filozofskih vprašanj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 teorija, ki naj bi veljala in da so mogoče tukaj nam želeli ugajati in da so pač tudi odgovorili tako, da so obkrožili odgovor, ki naj bi bil pravilen. A ne? Ni pa bilo tudi tukaj nobenih razlik pri naših hipotezah. Nato pa smo zastavili vprašanja tako, da smo navedli nekaj vprašanj razovskih,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 Veliko ukvarjamo z etiko, ne? kaj je prav in kaj je narobe, kaj pomeni biti dober človek. A ne? Ta vprašanja pogosto postavlja več kot polovica učiteljev. In tudi pri šestem vprašanju, kjer so sami navajali filozofske vprašanja, smo videli, da je največ vprašanj bilo ravno z področja etike. A ne? In tukaj sledijo tudi vprašanja iz logike, torej tukaj so učitelji uh, obkljukali, da to pokazujemo,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 Uh, vprašanje iz estetike, kaj je, kaj je lepota, kdaj je nekaj lepo, a ne? to mogoče bolj uh, stvar uh, likovne umetnosti, mogoče bi bilo to smiselno kdaj tudi preveriti, a ne? če se mogoče ta vprašanja več tam pojavljajo in pa vprašanja z področja etike, uh, je potrebno zakone vedno upoštevati, ali je laganje kdaj je upravičeno. Torej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 Tukaj pa nas je zanimalo, kako oziroma v polikšni meri se učitelji strinjajo z nekimi našimi trditvami, ki smo jih zapisali. Izkazalo se je, da se najbolj strinjajo z, z trditvijo, da z odgovarjanjem na filozofsko vprašanja in razčlenjevanjem argumentov za in proti pridobivamo spretnosti, ki jih lahko prenesemo na druga področja življenja. To je, um,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 pa so še razlike pri seznanjenosti s filozofijo za otroke in sicer ugotovili smo, da ukvarjanje s filozofijo prinaša notranje zadovoljstvo in ogodje. S to trditvijo so se strinjali v večji meri tisti, ki program filozofija za otroke pozna. Profesorica Anna Marija Grum je predstavila svojo praktično izkušnjo dela za začetno skupino. V šolskem letu 2018 Profesorica Grum sodeluje z vrtcem Mehurčki Komenda Moste. Enkrat tedensko izvaja filozofijo za otroke z dvema skupinoma 5 in šestletnikov. letnikov. V skupini sodelujata tudi zgoditeljica in pomočnica zgoditeljice. Namen je oblikovati skupnost raziskovanja, kjer se vsak otrok čuti sprejetega, zgojitelj pa spozna vlogo olajševalca. Cili so Sodelovanje vseh in spoznavanje osnovnih elementov filozofije za otroke. Ure se obogatijo z igrami, ki spodbujajo socialni in intelektualni razvoj ter skupinsko dinamiko. Sodelovanje za vzgojiteljico oziroma pomočnico se je izkazalo za dobro, se lahko sproti izmenjujejo mnenja o skupini in ustrezni tematiki, vzgojiteljice pa tako dobijo priložnost za opozovanje in spoznavanje otrok. Ana Marija Grom. Na kratko bom predstavila uh, svoje izkušnje z delom v vrcu um, in sicer predvsem sem se osredotočila na to, kako začeti za začetno skupino, uh, kako pridati v skupino, katero uh, nisem vzgoviteljca, torej je ne pozna, kako sodelovati za otroki in vzgoviteljico in ustvariti pogoje za delo, za filozofijo za otroke.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 Uh, metodologija, filozofija za otroke je dobro znana. Najprej nek miselni ziv, to je lahko vprašanje, slika, zgodba, potem krajši uh, razmislek otrok, potem zbiranje vprašan, potem, da se izbere eno samo vprašanje, potem uh, diskusija, na, na koncu pa uh, nek uh, zaključni krok in potem neka refleksija. Moje temeljno vprašanje pa je bilo, kako samo metodo, Filozofija za otroke približati razvojni stopni petletnih otrok. Pri tem sem izhajala iz uh, sledečih spoznanj. Uh, prvič, prečolski otrok ima naravno dano srkajočega uma. To pomeni, da kot goba srka vse, kar sliši, vidi in posnima. In se to potem postane del njegove osebnosti, njegovega znanja, njegovega vidanja.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 Čudanje je naravna danost vseh otrok in to vsi, ki delamo z otroki, um, s veseljem učudujamo in se ob tem um, navzemamo tega duha. Tretjič, riskovanje je naravno način delovanja, spoznavanja in učenja našega uma.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 in Petič. Petletni otroci zelo radi poslušajo zgodbe. Prav nori so na zgodbe in skozi zgodbe vstopajo v ta naš miselni svet. Ob zgodbi zaživita njihova domišljija in želja po spoznavanju sveta. Radi se pogovarjajo in radi imajo miselne eksperimente in delo v skupini. Radi tudi stvari preizkušajo skozi, skozi gibanje, skozi svoje telo, skozi umetnost.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 Včasih malo bojim, da sem jim bo zdela neumna, ampak ni tako. Medvedka Zofija potem vsakič na srečanju v svojem žemku skriva eno vprašanje. In to je vedno um, najprej ena tako uganka. Uh, in na drugi strani pa uh, filozofski iziv dneva. Ta uganka so čist preproste, kot na primer... Um, Tri otroci so šli po zgodaj spomladi na sprehod in so na nekem travniku našli korenček, malo naprej en piskrček in še malo naprej tri gumbke. Kako so te stvari med seboj povezane? Čist preprosta. Oganka, ki v bistvu otroke uvede v to, da začnejo med seboj povezovati vse znanje,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 ali zgodba, ali pa kakšne druge take krajše dejavnosti. sem že omenila, sem bila pozorna na to, da je vsak otrok tekom srečan dobil priložnost, da je imel neko posebno mesto. Torej, ali je v naročju držal Medvedko Zofijo celo srečanje, ali je na koncu vrtev skrinica, ali pa klica v svoje so svoj prijateljčke vni skupine. In zelo sem bila vesela tega, no, ker sem opazila, da ta dejavnost je zanimala in pritegnila tudi najbolj blahe otroke. Ne? Tiste, ki so bili ponovadi zadržani, so si pa vseeno želeli držati medvedkov v naročju ali pa vrteti skrimico ali pa klicati so prijateljčki iz skupine. No? Pogosto slišim tudi na argumente vzgoviteljic, da pa sej, to je ponavadi vedno tako, da tisti, ki so glasni, so glasni, tisti, ki so prodorni, se jih vedno sliši, eni so pa vedno tiho. Ne? Zato sem na svojih srečanjih uvedla, da vsako otrok ki jo s tem odkorečem naredi veliko začetnico in piko. To pomeni, da, ker se ne poznamo in tudi jaz njihovih imen ne poznam, se na začetku vedno igramo igro ime-ime, pač ime-ime, kako ti je ime, kako ti je ime, Anita in potem Anita vpraša naprej, kogarkoli. Na ta način vsako otrok dobi konkretno priložnost, da se oglasim in da nekoga vpraša. In na koncu, ko je ta zaključni krok in gre medvetka od otroka do otroka in vsak otrok dobi priložnost, da pove, kaj mu je bilo všeč ali pa kaj bo ni bilo šeč, kaj se mu zdelo zanimivo in kaj se je naučil. Pri tem, ko se že dve časa zračujemo, potem postane malo bolj natančna in jih spodbudim, če je recimo, da ponovijo odgovor predhodnega, da jih spodbudim, Ami lahko to poveš na svoj način? A ne? To je že povedal tvoj prijatelj, ali ti to lahko poveš na svoj način? Ali pa če reče vse, a mi lahko poveš eno stvar iz tega vse, a ne? tako da počasih začnem uh, usmerjati, da, da so bolj, um, ne? da čim manj ponavlja, da povejo čim več iz sebe. Um, kot je bilo že povedano, um, oblikovanje skupnosti raziskovanja in pravila so pri filozofiji za otroke pomembna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 Um, so ta pravila vrščas prisotna, da tudi recimo, ko delamo posamezne, če rečem temu, um, segmente, uh, metode, filozofija za otroke so pravila na tleh, njih upozorim. Zdaj pa razmišljamo svojo glavo a ne, in pokažemo na to sliko. A ne. Zdaj pa bomo povedali, a ne kaj si vsak misli. Uh, pa bomo vsi ostali, pa bomo poslušali. Zelo zanimiva se mi tudi ta, ta slikica, recimo, ko nekdo govori, ostali poslušano in jim potem pokažem sliko, kako se misli v naši glavi povezujejo. Kako, ko jaz nekaj rečem, v glavi drugega nastanajo asociacije, se prebudijo spominje in kako smo med seboj lahko vedno uh, na nek način povezani. Ne? Uh, in potem še zadnje pravilo, pozorno poslušam drugega in vedem, ko govorimo. Namen naših srečanj je a, spodbuditi razvoj kritičnega, ustvarjalnega, sodelovanjega in skrbnega mišljenja. Cilji, ki jih imam pa so čisto preprosti, a, konkretni, a, najprej, a, da otrok se nauči sprejeti odločitev, da si jo zapomni, da navede svoje razloge v svoje zbiri, da razume, ali se drugi z njim strinjajo ali ne, a, da se opredeli do razlogov drugih,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 pa še predstavim, kakšne vaje um, uporabim na začetku, ane kot sem že omenila, sama metoda je znana, ampak večka sem se srečala, da v bistvu uh, predčoljski otroci vsi, če gledamo vse, ne, nimajo razvite, razvitih teh miselnih spretnosti, da bi lahko uh, bili kos metodi filozofije za otroke. S tem sem se recimo na, zač na, na začetku pogosto srečala, ne. Uh, in sem se potem začela ukvarjati s tem, uh, kakšne dejavnosti po ponuditi, uh, ki bodo podobne, uh, kot je recimo samo struktura, uh, ki bodo uh, v seriji imele elemente, strukture in za otroke. In zelo, tako, leto sem preskusila to, to vajo, uh, zelo simpatična, ampak vkrati tudi zelo težka, sem potem na koncu ugotovila uh, Ta uh, vaja, vsebuje oziroma motor je skripci, otrok spreml od otrok glasuje, otrok sodeluje in razmišlja z drugimi. Um, najprej sem imela škatlo s temeljiki in vsak otrok je bil povabljen, da vzame škatlo en lik in ga postavi na tla in potem vsak naslednji en lik doda in tako nastane skupna slika. Po smo zaprli in vsak si je pomislil, na kaj, kaj bi ta slika lahko bila. In potem smo zapisali predloge vseh in potem smo izglasovali en predlog, in potem smo skupaj naredili zgodbo. Moram povedati, da so otroci pri tej vaji uživali in je bila všeč, čeprav potem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 znam, ko povem svojo idejo in poslušam drugega, da se znam navezati na zgodbo nekoga drugega in to vključiti v svoj miselni sistem oziroma z njim biti v neki konstruktivni diskusiji. A ne? Ampak kot rečeno, ta vaja je zahtevna in tudi to, kar je nastalo, je za prvič in ni ravno posrečeno, da vseeno njihove ideja so gledali tu metul, stolb, hiša, roža, človek. Potem smo glasovali, pri glasovanju si pomagamo z listki, ker so upozila sem, če rečem, lahko samo eno idejo uh, in potem otroci izgubijo orientacijo, ampak najlažje je bilo, če imel en listek in sem rekla, ta listek je tvoj odgovor. In potem vprašam, kdo misli, da je to metur, ne, in tisti, ki je dvignil gor, ne, zdaj pa ti kot, da in si končel. In na tak način so recimo uh, dojeli, zakaj se gre, ne, ker drugače se je pa zgodilo, da so odljegovali roke in zbog niso razumeli, ampak sem mi je zelo simpatično, ker so se naučili glasovanja. Ne? in tudi to je del metode, ki so uporabljali potem kasneje pri filozofiji za autrofijo, ne. Uh, no, potem je bilo zanimivo, ko smo sestavljali skupaj zgodbo, je nastalo, to je hiša, Ampak potem naprej, tu je grad, je rekel naslednji, v njem živi ta kraljna kraljica, potem naprej sta človeka in ima je kralj, ne vem, in kraljica, ne vem, imata zmaja, ime je tornado, na gradu živi čarovnik, ima čarobno palico, in ima tudi čarovnico, kraljna kraljica ima to vrt zmetuli, na vrtu so rože, in ima ta dva otroka. Če pozorno poslušljate, oziroma to gledate, so otroci v to svojo zgodbo vključili svoje predloge. Ne? Um, Tako da um, zanimivo, tudi ko se mi pogovarjamo, več ali manj skušamo usiliti svoje ideje. Ne? Čeprav iščemo zdaj neko pa nek neko spremenjeno mnenje, ampak bomo pogosto delovali kot starami in bomo na nek način usiljavali tisto, kar smo se že naprej uročili. Potem pa sem um, v zadnjem mesecu uh, sem pa izbrala dve zgodbi. Prva je bila cesni roper Podgana, druga pa uh, Mirko se razjezi predstavljam bom cesni pod Podgana. Zgodbo smo najprej prebrali, se najprej pogovorili, čisto splošno, obnovili zgodbo. Potem pa na naslednjem srečanju sem imela jaz izbran, izbrano vprašanje, zakaj ljudi lažemo. Ampak tega nisem uporabila, zato ker je prišlo do tega, da ko smo prebrali zgodbo, je fantak, samo sebe rekel, ta gos je pa hudobna. In smo potem izhajali tega, ali je gos res hodobn in kaj pomeni biti hodoben. Je pa ta zgodba zanimiva, ker cestni ropar ropa in pobera vsem vse. Ko pa sreča gos in hoče gos, gos pa nima ničesar, pa hoče, pa, če bom pa tebe vzel, pa tebe skuhal. Ne? Ko pa gos previsič in reče, ma ne, tam je neka gudlina, ki si v moja sestra in ona ma sladkarije in ona ti pa vse dala. In potem gre ta in tam ni ničesar razen odmiva.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 Uh, zelo, zelo zanimiva, no? uh, ker sem pa jaz iz tega ven uh, tukaj, kar vam predstavim, uh, želim pokazati, kako, otroci, kako so povazovali ideje in kako so spremenili mnenje utemeljili. Torej, ko smo šli iz tega, kdo je zdaj dober, ali je ali je goz, ali je, je, je laž dovoljena, ali ni, uh, je prišlo do vprašanja, ali zlobnega lahko naplahtamo, ali se zlobnemu lahko zlažemo in potem je enkante preko zlobnega lahko ubijemo. In smo se potem pogovarjali, ali zelo lahko ga ubijamo. 12 otrok je rekel: Ja, dva ne. In potem, ko je bilo vprašanje, zakaj ga ne smemo ubiti, je tisti fantek, ki je bil sicer zelo tih, in prej je bila kolegica: da ponovadi, ko vprašamo, eno sekundo postimo otroku, jaz sem se že naučila, da malo več, ker ta fantek je bil recimo. Um, bolj zadržal in je pač pozalil v roko dvigen in v bistvu pa ni nič izdavar vedel, zakaj se gre, ampak ko sem ustrajala, zakaj, zakaj nisliš, ne, A nisi dvignil roke. zakaj nisliš o zlobnega, ne smemo biti, je rekel, zato ker ima prijatelje in če ga obijamo, potem glavni postane lahko prišenjegov prijatelj, ki je še bolj zloben in naredi še več zlobnega. Potem je pa že tista punčka, ki je dviga na roko, da vse je treba zlobnega ubiti. Rekla sem si pa je zdaj premislela. zlobnega pa ne smemo ubiti, ker rad živi. In potem, ko je bilo vprašanje, ali ima samo zlobne prijatelje, je bil odgovor spet ene punčke, ki si je premislila. Rekla ne, zlobni lahko dobro prijatelji in oni mu povajo, kaj je prav oni ga lahko spremenijo. Čisto na koncu, na zadnjem srečanju, smo imeli pa tudi tako zanimivo vajo. Imela sem posodico in v tej posodici je bil en medvedek, tisti bombonček Roza Haribo, en medvedek Marko, ki je bil vseh otrok. In naloga za nas je bila, oziroma vseh nas, mene in vseh otrok in še zgojiteljice, da kako razdeliti te bombončke tako, da bo vsak otrok zadovoljen. Vzadej je vprašanje o praličnosti. In uh, tako je predlog ribil, dajmo bobončke na pol. In potem smo rekli, ok, če damo na pol, vsak dobi 13 trinastih. Ostane, kaj naredimo s trinastimi? In en greče reče, tiste pojemo nasledničko, ne bo samo 13. Okay. Potem ena bobončka reče, ne, dajmo še teh 13 na pol. In kaj potem? Potem, kostane 11 pa spet na pol. Dokler ne pridemo do, do konca. Ne? Um, potem... Uh, Na svekem prazniku je bil, ne, dajmo bombone, vsi otroci dobimo enega, zgojiteljici pa polovičko, ne? In potem se oglasi moja so zgojiteljica, oziroma mora njihova zgojiteljica, no? Ona se oglasi reče: "Sem rada bombone skočen cevga, ne?" Kaj zdaj, ne? In potem reče Punčka: "OK, ne?" A uh, pol pač je rekla: "Veliki moramo dobiti več." In se oglasi Punčka reče: "OK, potem pa ne, najmanjše dva dobita polovičko. Vsi v celega, najmanjše najmaš dva polovička." In potem je tu Elefanta ki je bil res majhel, reče, ki reče: Zdaj, malo te rabombone, hočem celog. To tudi ne bo šlo, ker moramo biti vsi zadovoljni. Um, no, in potem je zbogiteljica reče: Kaj pa če se vsi odpovemo ne? in vsi dobimo nič, in to je enako. Ne? In seveda, če smo v polu trok, da oni hočejo bombone. Nekdo, ki je očitno velik simpatizer, zbogiteljica, pa je rekel: Ok, ja se pa strinjam se, se strinjam z ozgojiteljico, se bomboni tako niso zdravi, ne, bomo brez, ne. Ampak tudi ta predlog ni bil spred, ker jih ni uspel prepričati. In potem spet predlog, naj najbolj poredni, ne, dobi bombona, ne. In je bilo vprašanje, je ja, to pa je najbolj poredni, ne. In je bil predlog, ja, daj glasovat, ne. Tisto je bilo kar, je bilo kar hudono, je, je bilo treba kar jih malo tako stavljati, ne, kar je bilo zanimivo. Jaz sem, jaz sem imela to, to dejavnost sem imela, In te skupine so bile ena za drugo. In ta tazarna je očitno videla, da so vsi že, že prej bombone pojedele. In nikakor ni bila pripravljena na kompromis, da bi bombone delili, ker oni so imeli fiksno idejo, da so očitno vsi dobili cele bombone. Ne? In nobena možnost, ki je bila predlagana, ni šla čest. Potem se hotel pač naj, najbolj porednega da ne? Bom brez, ne? In potem je ena punčka zanimivo rekla, ne vsaj dobi enega, naša vzgojiteljica Jana ne dobi enega, če se pa ona slučajno odpove, pa ne nekaj dobi Anita, torej izločva mene. Um, no, nekdo pa je rekel, jaz pa najem bombonov, um, torej jaz se odpovem in dajte si jih razdeliti. Um,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 Ker uh, same zgojiteljice se odločijo, katere bi rade sodelovali z mano, in to je boljše kot pa preteklih letih, ko je bilo to obvezno. Tokrat se pa pač tiste, ki jih to zanima, ki čutijo neko simpatijo, da filozofije oziroma slišijo ponovadi od ostalih, a je to v redu, a ne, so potem tem za sodelovanje. Uh, potem same so izpostavile um, to, da so upazile, da so otroci zelo natredovali, da so nasrečenih aktivni, da so tudi sami veliko pridopile in da način dela uporabljajo pri svojem vsakdanjem delu skupino. Otrokom pa so bile vše čugavke, pogovori, sestavljanje s kockami in zgodbe. Moja plat zgodbe pa je ta, no, da je dobro, ker imamo filozofijo v, v dopoldanskem času,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 da so enkrat na teden lahko opazovalke v skupini. Dosti krat so pod velikim stresom in morajo zvrira še vrat, pa res lahko sedijo, so zraven in opazujejo otroke in otroke res lahko dobro spoznajo. Nekor otroci so iskreni in govorijo o sebi, spoznajo njihov, njihov razvoj, njihove vrednote, družino in to jim lahko pri njihovem delu zelo pomagano. Pozitivno je, da so skupine stalne. Kot sem rekla, to sta dve skupini in skupino razdelimo na pol. In prva polovička za vzgojiteljico dela z mano, druga polovička pa zunaj. Potem se to obrne. In stalno je tako, da je ista vzgojiteljica in ista skupina otroka. Na ta način je v bistvu mogoče napredek, če smo vedno eni misli. Ne. Um, zelo dobre izkušnje so bile, da skupina pred moje dejavnostjo ni imela branih uric ali pa pisanja, ampak svetelovade. Ker so potem prišli nazaj vsi nekaj veseli, prezrače, smo popili požirak vode in smo lahko začeli in smo lahko delali veliko boljše, kot če skupina pred filozofijo za otroke sedela, brala in poslušala, risala in pisala. Uh, no, kar sem rekel, da so obješčili skupine na pol ure, ena za druga, nazaj je tudi kar zelo naporno.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 pretegnemo roke, in naredimo tri počepe, je pa stvar takoj pre, preobsežna za pol ure. No? V prejšnji in današnji oddaji predstavljenim predstavitvam lahko v neokrnjeni obliki, skupaj z razpravami v posnetkih, prisluhnete v rubriki poslušalnica na spletni strani zofijini.net. Vaša bližnjica do zofije www.zofijini.net. S tem današnjo oddajo zaključujemo. Zahvaljujemo se vam za pozornost. Hkrati vas vabimo, k obisko naše spletne strani, če pa bi z nami radi navezali stik,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 Izobraževalno-glasbeni, varijate, zofini, ljubimci.